i noca i sina i svetoga duha kad duh sveti bog duh sveti onaj koji je jedne suštine sa bogom otcem koji je iste suštine sa sinom božim Gospodom našim Isusom Hristom. Pa nas naučila Sveta Crkva da se svoju vjeru ispovjedamo, da ispovjedimo i da se potom ispovjedanju razlikujemo od svih onih koji ne vjeruju istinito, koji ne žive u zajednici sa istinom, Sa jedinom istinom, jer ne postoje dvije, postoji jedna istina, jedna u trojici, a trojica u jedinici. Jedan Bog, a tri lica, tri ipostasi. Otac, Bog, Bog sin i Bog duh sveti. Trojica živonačalna, jednosušna i nerazdjeljiva. Kad duh sveti siđe na nekog čovjeka, on ga dovodi u hranu. Kad se služi sveta i božanstvena liturgija, ako čovjeku u noge nisu u kladama, Ako mu nisu noge i ruke otkinute, onda on dolezi u hram. Ako je neki veliki praznik gospodnji, ako je neki veliki praznik one koja je Boga rodila, besjemeno, onda... Duše u kojima je duh sveti prisutan istim tim duhom vođene obavezno dolaze u hram. Nemoguće je da tamođe je duh sveti da ne bude i dolazka u hram Boži, u hram sveti. Tako da je Jasna slika, duhovna slika jednog naroda, jednog grada, jedne porodice, jedne ličnosti, ona koju imamo na današnji dan i u danima koji su po suštini slični ovom danu, dakle, U praznične dane Najbolje se vidi I koji je čovjek I kakva je porodica I kakav je grad Kakav je narod Nema potrebe da pravimo neke Druge pretrage Zavud krv ispitujemo Zavud vadimo koštanu srž Zavud u patološkim laboratorijama ispituju jeli maligno ili benigno ako nisi u hramu na dan praznika mrtavsi nema duha životvornog u tebi jer da ga ima ne bi ti bio ni u laboratoriji ne bi bio ni na jednom drugom mjestu nego bi zajedno sa svetim i pravednim Simeonom Bogoprimcem I sa svima svetima, duhom svetim vođen, došao u sveti hram, da se pokloniš onome kome je i sveti Simeon glavu priklonio i koji je dušu svetoga starca utješio i svjetloš u svojom lice mu obasio. I danas, braćo i sestre, pogotovo danas, kad se okrenemo oko sebe i vidimo demonsko igralište, ili ako hoćete, ratište, i razna druga projavljivanja prisustva demonskih sila u naše vrijeme, vidimo strašne ratove, vidimo strašne nemire, vidimo... Nisu to krize. Ovo što mi danas imamo, to je e, svitanje jednog mračnog, mnogo mračnog dana. Ovo što mi nazivamo krizom, to je pravljenje i produbljivanje nevolje koja će tek da se pojavi. Jer ako je ovo kriza, ako ovo ne možeš da podneseš, kako ćeš podnijeti ono što najilazi na svijet? Kako je gospod rekao i najavio, da velika muka i velika nevolja najlazi na svijet, kakva nikad nije bila od postanja svijeta, i da će umirati ljudi od onoga što bude najlazilo na svijet i na narod koji griješi, koji razvratno živi na lijecu zemlje Božije, Na licu zemlje koja je krvlju Božijom, krvlju Sina Božjeg osveštana, kad se sile nebeske budu pokrenule. I u ono vrijeme, negdje u petom vijeku, narod živio goše, zaboravio Boga, zaboravio svoj grijeh, Zaboravio vječne muke kojima je Gospod na zaprijetio svima nama, ne da bi nas u njih gurnuo, nego da bi nas od njih izbavio, pa počeo da se zabavlja, da se odmara, da se provodi, da kupuje, prodaje, oduzima i dodaje. I onda je Gospod popustio veliku bolest. Kažu da je dnevno umiralo po pet hiljada ljudi, dnevno, a onda malo poslije toga po deset hiljada na dan. Ljudi su ležali mrtvi po ulicama, po kućama, u dvorištima i u dvorovima, u velikim carskim i krasnim palatama. Sve mrtvo, mrtva posluga, mrtve sluge, umire i gazda, umire i vlasnik, umire, sve umire. Velika smrt, veliko dopuštenje Božije. A onda u Antiohiji kažu, neka što je bilo bolest, nego bolest, veliko umiranje, pa onda još i veliki zemljotres i to takvi da se zemlja bukvalno otvarala čitav jedan grad je sa svim stanovništvom ne čitao nego jedna njegova polovina bio progutana sve zajedno sa zgradama i zajedno sa žiteljima sve je zemlja progutala prosto se otvorila i zatvorila I mnogi drugi gradovi veliki bili sravnjeni sa zemljom. I onda Duh Sveti nadahnu jednog od svetih otaca da se pokrenuo litije i da se praznik sretenja počne praznovati toržestveno kroz velika abdenija I kroz litije koje su išle kroz grad, narod na sa arhijerejima, sveštenstvom, krenu u litije da traži spasenja od jedinog spasitelja koga su zaboravili. I tek onda bolest je stala i zemlje se umirile. I od tih dana... Sveta crkva pravoslavna na ovakav posebno istaknut način slavi sretanje sretanje Boga i čovjeka sve mogu čovjek Boga svedržitelja kroz koga je sve poselgo i čovjeka koji od Boga otpade grijehom neposlušnošću na koju ga navede i koji ima ogromnu potrebu za svjetlošću jer je svo to vrijeme živio u tam samo sa zrakom nade koji su proroci imali i nosili kroz gustu tamu najavljujući da će doći spasenje, da će doći utjeha Izrailju, da će Bog pohoditi narod svoj, da ga neće ostaviti, da će spasitelj doći i da će se roditi kao čovjek od djeve i od duha svetog začet i da će postati čovjek. Pa je Sveti Simeon Bogoprimac, treba da znate da je bio jedan od najmudrijih ljudi toga doba najučenijih ljudi toga doba jedan od prepisivača svetoga pisma čuveni prevod sedamdesetorice on je bio jedan od njih koji su nadahnutjem sviše prevodili sveto pismo i on prevodeći došao je do mjeste gdje sveti prorok Isaije kaže i gled, djeva će začeti i roditi sina. A on kaže u sebi, bio je čovjek mudar, ali ipak opterećen razumom i ljudskim ograničenjima, pa kaže kako to djeva, a da rodi sina. Mora da je ovo greška, pa ću je u prevodu i odkloniti i napisati Žena će začeti i roditi sina. I u tom trenutku na taj misalni pokret nebesa reaguju i angeo gospodin se odmah javlja i kaže Ne diraj to, Simeone, tako je kako je napisano. Tako će i biti. A ti, kaže, nećeš vidjeti smrti dok se to ne zbude. I kažu za njega da je živio preko 300 godina, da ga smrt nije posjetila. Njegova generacija je prošla, on ostao da čeka utjehu. Prošlo je i druga generacija, ono i dalje živi. prošlo je i treća. Generacije su se smjenjivale. A on čeka, gleda ljude kako se rađaju. Vidi i čuje rođeno dijete, on ga gleda kako raste na njegove oči, pa ga eno mlado... Pa ga trči, pa se raduje, pa uđe u zrelo doba, pa usrednje srednje, pa ostara, ostara, ostara, ostara. Evo zanemoća, evo i smrt okusi, a on i dalje živ i čeka utjehu izriljevu. Smrt mu ne privazi, jer je gospod tako zapovjedio onaj koji vlada nad životom i nad smrćom. I tako je čitav niz generacije ispratio. I onda, na današnji dan, duhom sveti, duh sveti je bio na njemu, vođen, dolezi u hramu. I pazite, zatiče djevojku, znači djevu, Ne djevojke kako mi danas sve djevojke nazivamo djevojka, djevojka, djevojka. Nije to djevojka, to je bludnica. Ona nije sačuvala svoju djevstvenost. Ona je bludnica, razvratnica. Ovo je djeva, čedna, uvijek djeva. I ukras djevstvenosti ponos svih djevstvenika i djevstvenica, i onaj koga je rodila i koji je izazvao kasnije djevstvenost, koja je do tada bila nemoguća, vrlo teška, samo nekoliko starozavljenih proroka su mogli da iznesu podvih djevstvenosti, do tada je on bio nemoguć. Posle djeve i začeća od duha svetoga i rađanja sina Božijeg, djevstvenost je postala popugarna. I sve više ljudi počeš od Jovana Bogoslova, pa nadalje, posebno kroz monaški red, djevstvenost je počela da osvaja ljudsku prirodu. Do te mjere, da apostol Pavle kaže, bolje je biti djevstvenik, ali ne mogu svi da nose, pa ima blagoslov i da se žene i udaju, ali muka će biti, teško će biti. I neće će se služiti punim srcem vječnome Bogu, moraće mnogo toga žiteljskog da ulazi u srce, um, u dušu, mnoge brige mnogi problemi i tada je sveti Simeon vidio majku Božiju vidio je odnevnog mladence, tada je gospod naš i vječni bog imao tek četrdeset dana i gleda ga i pazite, to je mnogo važno ne fantazira starac Znate, nije, ne bulazni, ne pričinjavamo se. Simeon je to bogoprimac, za da sad ne širamo priču. Mnogo je to veliki starec. Ako hoćete da znate koliko je veliki, onda pitajte svetoga Nikolaja, mirlikijskog čudotvorca. On će vam reći koliko je veliki sveti Simeon bogoprimac. To je rekuje svetom Petru Atonskom, svetogorcu. Kad mu se ovaj molio da ga oslobodi i kaže... Ne moj meni kaže molitve, moli se Simeonu Bogoprimcu ogromnu vrostima pred Gospodom. Dakve veličine veliki Simeon duhom svetim vraćaju se se gleda, dijete pazite, 40odnevnog mogadenca, dijete 40. dan, to znaju one koje su rađale. I gleda ga, a duhom svetim vidi vječnoga Boga, vječnoga Sina, vječnoga Otca. To je velika tajna, to samo duhom svetim može u um da se smjesti i nikako drugačije. I onda gledajući ga i videći Boga u njemu, ova proćenog Boga, Isto gono koji smrti nije svoto vrijeme davo da ga posjeti. Kažu da je bio kao kao labud bijeli. I kaže sada otpuštaš u miru slugu tvoga Gospoda. Gleda djete, jer vidiješ oči moje spasenje tvoje koje si ugotovio pred licem svih naroda. Svjetlost da obasija nezna Bošce i slavu naroda Tvoga Izrailja, slavu naroda Tvoga pravoslavnoga. U tom trenutku u hramu nije bilo novinara, nije bilo izvještača. To je bio jedan vrlo tih i za mnog je potpuno neočekivani moment. Mnogi to nisu ni primijetili. Mnogi i to nisu znali, a te riječi, braćo i sese, koje je starac izgovorio, mi svakog dana izgovaramo u crkvi, na večernjem bogosluženju. Ninje, otpušajši, raba tvojeg vladiku. Te, upravo te riječi koje je Sveti Simeon izgovorio. A što će to nam? Da mi danas izgovaramo riječi koje je neko izgovorio prije više od 2000 godina. Što će meni te riječi? Kakve veze to ima sa mnom? Ima, braćo i sestre, i kako ima. Pogledajte oko nas situaciju. Pogledajte je malo bolje. Pogledajte kakav se nemir uselio u, u vrijeme. Pogledajte kako vrijeme podrhtava. Pogledajte samo kakva je situacija na planeti zemlji. Pogledajte kako smo, što bi rekli, zakuvali stvar. Pogledajte kako smo došli do bez izlaza. Jedino što može nekoga koji je popušio malo hašiša ili se utješio marihuanom, jedino što može malo da ga utješi Jeste kad vidi i sluša one koji govore o boljem sjutra, koji govore o nečemu što će se desiti ovih narednih dana u nekom narednom periodu, zahvaljujući, kako vole da istaknu, investicijama. Investicijama. U šta investirati? U plastični eksploziv. U što posijati u atomsku bombu, u što posijati đe temelje kopati na minskom polju, u grobovima, u jamma, u koncentracionnim logogorima, u podzemnim kanalima, crrnog podzemlja, Čime se hraniti heroinom, u šta vjerovati, u demone kako opštiti kroz magiju, kroz okultizam ko će da nas prosvećuje lažni učitelji vračari i magovi i onda poziv na bolje sutra, nada na bolji lepši ljepši dan I samo onaj koji je popušio, koji je uzeo neki opijat, može malo da se utješi tako što će se nasmijati svemu tome, imajući par stepeni pomjerenu svijest, samo malo da se odmakne od one mase hipnotisanih umova, samo malo da skrene i da vidi kakva je to preleska. Kakva je to obmana. A oko svega toga pogamben, oko svega toga veliko nezadovoljstvo koje sve braće i više uči i najavljuje ogromnu erupciju gnjeva i besnila. A vidite, kad se ljudska priroda podigne, kad krene eruptivno da izbacuje iz sebe one sadržaje, zoga Kad ad proključa kroz ljudsku prirodu, pa kad nije jedan čovek, nego kad se masa pokrene, pa kad ustane narod na narod, to je, bracu i sestre, teško vrijeme, to su teški dan. A neka samo kad ustane narod na narod, nego i kad se stihije pomjere, kad krene vazduh, bracu i sestre, da se ljuti, Kad vatra krene da guta pred sobom, voda da ustaje, kažu da će biti veliko ustajanje mora i okeana, Ovo što smo gledali preko televizije, to je gospod da vide oni koji imaju oko da vide. Znate, to je najava ono što će da se desi, velike promjene i velika pomjeranja zemlje, tlak. Riječju velika nevolja. Kakva nije bila od postanja svijeta? I šta mi da radimo sad? Kućemo. Mi se ove zemlje ne možemo. Možemo da skočimo, možemo da se popnemo malo više, možemo do krova, možemo do vrha neke planine i to je kraj. Ne možemo da pobjegnemo nikutu. I da li ima potrebe da bježimo? Ovaj praznik kaže da nema. Nema potrebe da bježimo. Nema potrebe ni da se plašimo. Očajanju nema mjesta. Naprotiv, ovaj praznik nam donosi veliku utjehu i veliki mir. Pozivajući nas u hram, pozivajući nas na svetu liturgiju, Pozivajući nas u svetu crkvu pravoslavnu, jer izvan pravoslavne crkve raspituj se, gde da pobjegneš, a pobjeći nemaš kud. A u pravoslavnoj crkvi velika utjeha. Pogledajte kako stoji moćno u ovim vremenima, ludim vremenima. Stoji tiho. Stoji tiho ite kako prisutna i te kako moćna kao da zna nešto kao da ima nešto što svijet ne zna i što svijet nema i ne želi da ima jer se ne ukvapa u njegovu satansku prirodu a što to ima crkva a što svijet nema i ne želi da ima ima tajne Ili tajne, svete tajne, ima tajnu Bogo čovjeka. Ima tajnu, ima istinu, ima silu, ima svjetlost. Ima tijelo i krv živoga Boga, Bogo čovjeka Isusa Hriste. I rani nas, braće i sestre, evo i danas, U svetoj liturgiji mi smo došli, iako je oko nas metež i u ovom gradu, ono što se ne vidi, mi vidimo danas lijepi dan, ali samo prebaci kanal i uđi duhovno u ovaj grad i vidjeli bismo veliku tamu, velik, veliku matljažu, samo dođemo da u um jednog žitelja, od većine njih to je haos, to je ludilo, to je vriska i cika. A to se ne vidi, ali ne znači da nije tako. A u hramu Božijem braće i sestre, Gospod nam se daje tijelom i krvlju, prisutan je, je sa nama da nam pomogne, da nas utješi, da nas spasava, da nam mir svoj daruje. I još nešto treba da naglasimo i da znamo. Iako danas većina ljudi ne dolazi u hranu, zato što nema duha svetog u sebi. Jer da ima bili bi ovdje. A nema ga jer živi kako ne treba. Griješi, ignoriše crkvu. Ne vjeruje da u crkvi može nešto da se nađe, da crkva nešto ima. I onda, braći se sese, sretenje prođe pored njih, a da oni to nisu ni registrovali. Bog je tu pored njih, Bog je tu u ovom gradu. Evo pogledajte, danas ovdje u ovom gradu prisutan je Bog. Bog svetog starca Simeona. Bog svetih angela i rhangela. Bog svetih otaca. Prisutan je svim Boži Ađje sin tuju otac, a đje su otaci sintu i Duh svete, risutanju ovom gradu. i mnogi danas imaju velike probleme. i traže, mnogima su danas ruke iružane. Mnogi očekuju utjehu, mnogi očekuju da nešto prime u ruke. Neko očekuuje da mu narko diver da dozuh heroine. Neko očekuuje da mu se da ne ispraćena pra. Neko očekuje da mu rulet riješi životne probleme. Neko očekuje da kupi, neko očekuje da proda. Neko ruke ispružio da ukrade, da obmane, da ubije, da otme. Neko ruke je pružio da sagriješi na ovaj ili onaj način. Svi nešto, braće i sestre, tražimo i svima su nam ruke ispružene. Bolesnik i zdravlje. Majka ispruživa ruke, otac ispružio ruke, da bolje bude u porodici. Svima ruke ispruženo. Ali, na žalost, većini i prazne ruke. Zašto? Zato što ne umijemo da tražimo, braći i sestri. Evo, zamislite, evo ovdje vi stojite u hramu, da stojimo ovako, mi... Tavu, a da ste vi okrenuti leđima i da gledate tamo, na pod. To je nenormalna scena, zar ne? Ovdje Bog. Ili da izađemo sa svetim putirom, a vi okrenuti leđima i gledate tamo. To je neka nenormalna scena, strašna scena. A upravo je takvo raspoloženje u narodu. Bog je prisutan, a mi smo mu leđe okrenuli. Mi gledamo u suprotnom pravcu. On tu prisutan da nam se da, braćo i sestre. Znate, u crkvi je prisutan da nam se da, a mi smo okrenuli leđe. Mi idemo daleko od njega, sa ispruženim rukama, da nas neko drugi utješi. A ko će te utješiti ako te Bog ne utješi? A ko te stvorio ako te nije Bog stvorio? Ako može da ti pomogne, ako ti Bog ne pomogne? A gde ćeš Boga naći, ako ne u crkvi? A kako u crkvi, ako nekro svetu liturgiju? Nema, braće, sve se pomoć, Pa kako Bog da pomogne, dao ti je svetu liturgiju, ti dolaziš u hran, kad nema liturgije? Hoćeš Bog da ti pomogne? Hoćeš sve, sveštini ti čita neke molitve? Pa malo, malo, pa dođu čitaj molitve. Ne čitaj molitve. Nema molitve. Bila je molitva, ima liturgija, dođi kad je vrime, a ne kad se naspavaš, najedeš, napušiš, napričaš, isprazno sloviš i onda ajde da čita sveštenih molitve. Nema molitve. Boluj, pati, padaj, kukaj, dok se dobro ne istopi. Ta sujeta, ta rasijanost, pa onda dođi na vrijeme. Dođi prije vremena, ako počinje u 8. i 30 liturgija, dođi u 7. I ako je problem, stoj ispred vrata od ponoći da te vidi Bog gdje tražiš. Gdje čekaš, ne jednom, nego dođi i dan. Kako su od gospoda tražili u svetom evanđelju ljudi da im se pomogne? Kako je otac stražio da mu se pomogne sinu? Kako majka? Jesu li došli telefonom zvali? su li se raspitivali okolo počarši. Nisu, nego dolazili pa na koljena pred gospoda. Šta je rekla majka gospodu prošle nedelje? Ćer moju mnogo muči djavo. Pomozi ako što možeš. A on kaže... Nije dobro uzeti hleb bo djeca i baciti psima. Lazite, kako ispituje vjeru. A šta bi današnja majka? A koja majka dolazi od gospoda tako da traži? Vrlo rijetko. Sve nešto odmjereno, sve nešto navodno otmeno, sa visine. Na ravnoj časti sa gospodom. Nema smirenja, nema savijenih koljena. Nema da se traži, pa nema ni pomoći onda. Pa nema ni pomoći onda. I onda ide kod ovoga, ide kod onoga. I muka sve veća i veća. A ona kaže, da gospode, pazite to smirenje. Ali psi jedu od mrva što padaju sa trpeza gospodara njihovih. Pazite kakva vjera, kakvo smirenje, kako ne da, kako, kako grebe, kako, kako napreduje ka gospodu. Neće se lako otarasiti. A on kaže da svi čujemo... Velika je vjera tvoja ženo, idi i neka ti bude kako hoćeš. I kaže, ozdravi kći njezina od onoga časa. A isti taj gospod danas prisutan. Njemu, braćo i se nije nikakav problem da nam pomogne, ali traži da se dublje vežemo za njega. Da projavimo tu vjeru, makar u onom neophodnom minimumu. Evo praznik, evo nedelje evo postova se uključimo da nas vidi i da smo živi prisutni pa će sila da se izvije velika sila jer ide dan braće i sestre i sve je bliži dan jednog novog sretenja a to je dan strašnog suda ide dan mnogi ga ne očekuju mnoge će da iznenadi jer će naići kao munja kad Sijevna je od istoka do zapada i sve obasija, tako će naići dan drugog dolaska gospodnjeg. I na žalost, mnogi će biti nesprvni, totalno nesprvni. Naići će kao razbojnik za mnogi. To je dan sretenja Boga i svih ljudi. Ne samo Svetog Simeona. Ne samo onih koji se sa Bogom srijeću posle Svetog Simeona kroz sveto tajinski život crkve, kroz sveto krštenje, miropomazanje, kroz svetu liturgiju, kroz sveto pričešće. To je sve sretenje. I mi smo danas došli ovdje s Bogom da se sretnemo. I sigurno ćemo se sresti. To je sigurno. Tu je još malo I krenuće ka nama krupnim koracima i još malipojjaviće se pred nama tijevom i krlju bukvalno u svetom putiru, ali duhom svetim da ga vidimo kao što Simeon gleda dijete 40odnevno pa vidi Boga vječnoga. tako i mi, ako ima duha svetoga u nama onda bez dileme gledajući sveti i putir, vidimo da je vječni Bog u Njemu. To samo duhom svetim. Ako nema duha svetog, ništa, nemoj da pokušavaš. Stani i mori se Bogu da ti da duha svetog, da siđe na tebe. Inače, bez duha svetog nemoj ni da pokušavaš u to da povjeruješ. Jer nećeš povjerovati i posumnjaćeš. Dakle, postoji i to sretenje i ta srijetanje. A ima i ono, obraćuje sestra, sretenje koje će biti na kraju svijeta i vijeka. Kad će se sa Bogom, istim ovim četrdesetodnevnim mladencem, koji je tiho ušao u svijet, bešumno, u utrobi majke Božije, pa onda kroz vitremsku, tihu vitremsku noć, ušao u prostor, vrijeme, kao čovjek pa od Jerusalima do Egipta, pa opet do Nazareta, hodao tiho, sve do... Onih iz ralih 30. godina kad je počeo da poziva glasno na pokajanje, doći će se obratio se isti on, ali tog dana na jedan drugačiji način doći će sa velikom silom, sa velikom silom, sa svom silom nebeskom, sa svim svetim angelima obratio se Strašan to prizor, na dan strašnog suda, na dan njegovog drugog dolaska, kad će suditi i živima i mrtvima, kad će svi mrtvi ustati i svi od Adama preko starca Simeona do poslednjega grešnika, svi će biti pred njim, braću i sestre, sa vijenim koljenima. Bez izuzetka, tog dana će se svi ljudi svih vremena sresti sa njim. To je to sretenje poslednje u vremenu, a na granici sa vječnošću. I od tog trenutka neki će ući u vječnu svjetlost, da taj susret bude vječan i trajan a neki će otići u tamu da ga nikad više ne vide nikad više njegovu svjetlost da ne vide očima koje će biti pune tame, koje će biti u dubinama adskim zato obratimo pažnju, sretenje, veliki praznik, veliki događaj Velika utjeha, braći i sese, do te mjere da je sramotno tražiti je bilo gdje drugo i od koga drugog, jer je Bog sina svojega poslao u svijet. Ko će ti drugi pomoći, što će ti bilo ko drugi, što lutaš, što skitaš, što vrijeme uzavut odgubiš. Što novac uzavut trošiš, pa kada ti je ko naplatio nešto u crkvi, sem oni sumašetši, koji su na dar dobili, a daro da naplate. Nego je sve od oca za djecu, savršeni darovi. A ko će naplatiti krv Boži u braće i sestre, ko danas da naplati Zamislite da, na, da naplaćuje otac, krv, sina svoga, ko sve to pričaš pa to svo blago ovoga svijeta sve sa računa svih moćnih kompanija sve trezore, sve trezore sve da saberemo, svo zlato i nađeno i ne nađeno i pretopljeno i nepretopljeno sve da saberemo svu zemlju Sva sunca, sve zvijezde, sve, sve, sve, da prinesemo samo za jednu kap krvi Božje, to bi bila neviđena drskost. A nama se daje, braćo i sestre, kao savršeni dar, kao savršeni poklon od Otca Nebeskog, krv Sina Njegovog, da nas tješi, da nas umiri, da se ne plašimo ničega. A ovo što se dešava oko nas ovi veliki nemiri, velike nevolje i one koje će tek da slijede, to, braće i sestre, treba da tumačimo kao vjesnike njegovog dolaska. Što veći nemiri budu, tako to hrišćani tumače, sve je bliži Bog, sve je bliža i konačno izbavljenje, sve je bliži njegov drugi I veliki strašni dolezak, sve je bliže to drugo sretanje. Neka bi dao Gospod da dok ima vremena steknemo duha svetoga vrlinskim življenjem kroz našu svetu pravoslavnu crku. Da nas duh sveti posjeti, da nam očisti i um i volju i srce, da možemo Boga da vidimo, braćo i sestre... Ovdje, sa nama i među nama, da možemo da ga vidimo u svetoj liturgiji, da možemo da ga vidimo i prepoznamo u svetoj tajni, tijele i krvi, u svetom priječašću, da ga vidimo i da vjerujemo da on zaista Bog naš, Bog koji miluje i spasava. I da tako utješeni, tako velikom utjehom, Tako velikom i silnom nadom i ljubavlju prema njemu i prema bližnjima provodimo dane ovog vremenog života sve više se pažnjom okrećući ka onom osmom danu vječnom i neprolaznom gdje daj Bože svi da se nađemo i svi zajedno, a svi sjedinjeni Sa Sinom Božim u Duhu Svetom proslavljamo i nasvađujemo se u prisustvu Otca našeg Nebeskog. Trojici Svetoj, živonačalnoj, životvornoj i jednoslušnoj neke je slava u vjekove vjekova. Amin.